Це жарти друге сімейство Бабія Михайла. Хіба у шлюбі, тим більше, якщо він протривав стільки років, бувають слабкі сторони? Бувають, гне свою лінію Михайло, котрий прийшов на срібне весілля з однією зі своїх давніх підстаркуватих дружин, яку називає «спогади про майбутнє». Добре, бо регулярно годують. Погано – бо змушують виносити сміття. Добре, бо під боком гарантована жінка. Погано, бо вона весь час та сама. Ну, є такі жінки, які вміють бути весь час інакшими. Це мистецтво притаманне винятково жінкам без стаціонарного чоловіка. Веде далі експерт жіноцтва, друг сім'ї Михайло. Жінка, що глибоко інтегрувалася в законний шлюб, весь час інша хіба що в мистецтві кулінарії. «Наречена?» – гукає він на кухню. «Що у нас на гаряче?» «На гаряче м'ясо по-німецьки, що готується не в кастрюлі і не на пательні, а на залізному листі в духовці. Це має приголомшити усіх. Сутність домашнього святкового столу – в поєднанні новацій і традицій. Фаршировані яйця – данина традиції. Рост братен – реалії нового часу. «Це на відзнаку падіння Берлінської стіни?» – запитують гості. «Ні, це на відзнаку того, що всі ви сьогодні тут, у нас». Відповідає щаслива хазяйка. Ну що, просимо до столу? Столи вгинаються від наїдків. Вони з дружиною сідають під збільшеною фотокарткою 25-річної давності. У стелю лунко салютуючи вистрілює корок з шампанського. Після першого штосту. тосту Починають азартно кричати «Гірко!». Він цілує дружину в щічку. «Ну, отак після двадцяти п'яти?» Обурюється стіл. Тоді вони встають і цілуються в губи. Гості із повними ротами гучно рахують до десяти, відпрацьовуючи шинку, шубу і олів'є. А він думає як давно вони не цілувалися в губи, хоча, звичайно, Герос у піжамі ще кружляє над їхнім шлюбним ліжком. «Дайте мені щось з'їсти, бо я випив і не закусив», – нарешті вимовив молодий. Дружина стурбовано накладає йому в тарілку усілякої всячини, а безпутний син Семеновських голосно питає то це ви саме цього дня одружилися? Так, – гордо відповідає дружина. Тоді це була п'ятниця, день весіль. Так що, ваш Сергій – семимісячний? А молодий, між іншим, пропонував дружині, враховуючи саме цю обставину, влаштувати срібне весілля в червні. Та вона категорично відмовилася, Бо в червні ще нема малосольних огірків. Стіло бурений Семеновським молодшим. Ото, як ти так добре вмієш рахувати, то чому не йдеш працювати хоча по магазин? Там значно складніші підрахунки. Не лізав в кишеню за словом нахабний дармоїд. Саме тому Сергій у неповні двадцять п'ять. Знає три іноземні мови і здобув Гранта, а ти – неокенероба, – кричить синова дівчина, а нещасні Семеновський тяжко зітхають. Невже справді річ у тому, що молодий Семеновський народився, коли минув повний календарний рік після одруження батьків? Ні Баламут Семеновський, ні Бабій Михайло не в змозі зіпсувати свята. Навпаки, їхні розбещені репліки, які з одного боку суперечать духові і букві свята, з іншого боку контрастно підкреслюють чистоту і моральну цілісність їхнього сімейства. Шампанське лється рікою. Гості відводять душу, від пуза наїдаються олів'є, рожевою шинкою та жовтавою бужениною, які у важкі часи мають особливо божестий смак. Співають «Підманула, підвела» і «Гей!» наливаєте повній чари. На гаряче й солодке ні в кого вже немає снаги. Рост братин у півлітрових слоїках віддають для дітей семеновських. Наполеон розділили між сусідкою Ларисою, яка невтішно й неприховано ридала, коли хтось підняв тост за красу подружньої вірності, і дружининою сестрою, дочка якої вже вийшла з лікарні після інциденту, в барі. Але прийти привітати тітоньку зі срібним весіллям ще бідолашна не, не змогла. Син пішов проводжати свою дівчину. Дочка сказала, що мити посуд не може бо їй завтра потрібні гарні руки. І взагалі, сказала дочка, а все прогресивне людство, тобто весь цивілізований світ, давно перейшли на бутерброди і разовий посуд. І вони з дружиною лишаються вдвох із фамільним сервізом, купою недогризків, шкірочок від солоних помідорів, недохруманих малосольних огірків, надкушених фаршированих яєць зі слідами справжніх і вставних зубів Друга ночі Організм активно вимагає активованого вугілля Напій щастя, шампанське, вже не засвоюється легко і радісно Варто про це пам'ятати